Потім відбираємо представників трудящих для фотознімка. Письменник запрошує земляків на прем'єру. Працюємо без репетиції, бо сонце нас не чекатиме. Опуститься за хмару. І все. Ми не маємо права ризикувати. Ярославе Дмитровичу на сцену, тобто у поле. Швидше, швидше. Увага, телекамера. Письменник повільно, задумливо ступає ланами. На його обличчі висока думка про врожай. Потім Крупняк, обличчя хлібодарів. Іван Іванович метушився, на всіх покрикував. Він головнокомандувач. Автор вистави про Ярослава Петруня. Ярослав Петруня лише виконавець придуманої для нього ролі. Він добре пам'ятав вечір, коли вперше подзвонив Бермут. Вони щойно повернулися з оперного, з прем'єри балету, написаного київським композитором. Було багато відомих людей. Ксені ледве дістала квитки. Такі зібрання її збуджували. Мала в літературно-мистецьких колах знайомих, почувалася в своїй стихії. По дорозі додому Ксені в голос мріяла про прем'єр вистави за п'єсою яку написав Ярослав у Київському театрі. Ярослав її розумів. Бути хоч один вечір в центрі цього блискучого товариства, приймати поздоровлення, готувати бенкет, вирішувати, кого запросити, кого обійти увагою, зустрічати і проваджати гостей. Ця ця метушня здавалася їй такою привабливою. Ярослав відмовчувався. П'єсу він справді написав. Її заледве прийняли в колегії по драматургії, розмножили на ері 600 примірників, розіслали по театрах, але жоден театр нею не зацікавився. Від п'єси віяло провінційністю, і була вона занадто легка, поверхова для нашого часу. Валибані душі Петруня це розумів. І, може, через це так розлютився на одного з рецензентів колегії, який, відмітивши дотепний діалог, писав. Дивуюся, що таку п'єсу написав наш сучасник, порівняно молода людина. Кого здивуєш сьогодні філологічними вправами і літературною грамотністю? Глядач іде в театр, щоб разом з драматургом, режисером та акторами подумати над серйозними суспільними проблемами, які усіх нас хвилюють через глибокі народні характери пізнати епоху. П'єса ж «Зимні радощі» нагадує переспів давньоримської іделіки з пастухами та пастушками, плюс, звичайно, чисто зовнішні аксесуари сьогоднішнього села, про які автор знає, здається, лише з газет. З рецензентом Петруня перестав вітатися але відто п'єса не стала сучаснішою. І ось «Дзвінок Бермута», пізній і несподіваний, зважаючи на стосунки, які між ними склалися ще в давнішні роки. Ви знаєте, Ярослава Дмитровичу, я людина ділова, і тому без зайвих преамбул пропоную вам, шановний, прем'єру у Мрині. Ставитиме п'єсу мій давній друг. Уявляю прем'єру як всенародне свято вшанування дорогого земляка в обласному масштабі, звичайно. Усю організацію беру на себе. От вас вимагається лише, ви самі розумієте, Петру розумів. Серед драматургів про Бермута йшов глухий поголос. Хто дзвонить? Самими очима питала Ксенія. Бермут пропонує прем'єру у Мрині. А себе платним імпресаріо мовив, прикривши трубку долонею. Згоджуйся, хоч будуть гроші. Прем'єра у Мрині цікавила Ксеню лише фінансово. У Мрин не запрошиш товариство, яке вона могла б зібрати в Києві. Хто поїде у Мрин? Але ж Бермуд, а що тобі з ним цілуватися? Ксеня стивила постіль. Аби на твій млинли лив воду, брудну воду. «Чистої води практично не буває. Проблеми екології насущні проблеми людства», – процитувала заголовок в статті, здається, у журналі «Кур'єр ЮНЕСКО». Вона й журнали читала тепер лише ті, підписка на які була дефіцитною. І він дав себе умовить.